رحیم نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو دابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو نوی و آیت تین نو سمعن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول چه بیشک آغ یورید لید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیقول چه فرمائل انت حلاستم بیشک یودرے کساند بنی نو بني اسرائيل دي يعقوب عليه السلام دي اولاد توعي يهودري کسانو د بني اسرائيلو د اولاد دي يعقوب عليه السلام نا ابرا سو یوبانی د ابرس بیماری وا ادا سپین سپین تاکي بدن لگی و اقراعا او بل داسیو چی داغ سرگن جویختینو و اعماو درم پکلوندو دریم پکلوندو اللہ پدی دریو وارو ازمایش کولو او دا دنیا دا ازمایش دنیا دا پدی کې امتحانات رازی پچایو شانتی پچا بل شانتی الاذي مون ټول پازمای شنو کی کامیاب کی اراد الله عین ابتليهم الله اراده لرو چې په دایې ازمایښو امتحانو کی فبعث الله ملکن را لګله ولایو ملک فاتل ابرس ا ابرس برگیم رزوال تراغلیو فقال نورت فرمائلیو آئیو شیئن حبوی لیک کم یو شیئر محبوب دیتاتا قال لون حسن وی رنگ خیستا و جلد حسن وی سرمن خیستا ويذهب عني ويش للرشي زمانا قد, قد قد قذرك قد خذرني الناس شي خلق داغد وجن ما بدغني وما نخرك काही داد برگی ما رزاله للرشي فمسحهم دملق مسح واغا فذهب عنه قذره لا لددناكم شينه چه خلقو تي كر كولا واعطيا لونا حسنا ورك له شرنگ خيستا وجلدن حسنا او سرمن خيستا قال ملك ورتوي فاي المال يا حبيله كميو په مالونو کې زيادت محبوب دیتا تا كم مال دي خوخه قال البيل يخان او قال البقر يغوان وي شكراوي دي دې کې دراوي شک ده جداكم خبره ذکر کا شک دې دراوي او دراوي نوم دې ساق ابن عبد الله اياذو خان خبره اوريدني يا كه د غوانو اولماو لکلی راجح خولدادی چی دو خانو خبروا فاؤتی ناقتن عشراء ورکڑیش وورت اوخا چی دلسمی آشتب لاربوا فقال بارک الله <سؤال> <سؤال> لک <سؤال> فیها <سؤال> د ملک ورتو یلا د تعالره پدی کې خیر او برکت واچې تعال دی یلا پدی کې خیر او برکت واچې د توخه ملا او شوا ناقتن ان ناقۃ العشر او ابلار بیوختا چدا تو یاد لسمی آشتو حاملوی اوی اللہ دیتا اللہ دیتی خیر و برکت و آچائی فاتل اقرع اوی آدھا ملک راغلو گنجیتا فقالا یوشین حبویلی کم یوشی دیر محبوب دیتا قال شارن حسن و اختخیستا وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي أَوْجِلَ شِي زَمَانَ دَاعَا قَدْ كَذَّبَ رَنِي النَّاسُ شِي خَلْقُ مَا نَادَغِ دَ وَجِنَ كَرْكَ كَلِي فَمَسَاحُونَ مَسِقُوا فَذَابَنُ نُدُنَ لَال وَأُتِيَ شَارَن حَسَنٌ يَخْتَخَيْسْتَ وَتَوَرَّكْ رِشُل قَالَ فَيُلْ مَالِ يَحْبُ إِلَيْكَ وَيَكْمِيُ أُف مَالُنُ كِ خَوْخ دَتَا تَا قال الْبَقَرُ وِي بَقَرُ فَعُوتِيَ بَقَرَةً حَامِلًا وَرْكْرِشْ وَرْتَوُخَا حَامِلًا چِيَ غَبْلَ عَرْبَوَا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ قُو بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيَا اللَّهِ تَالَذِي كِي خِيْر بَرَكَةُ وَاچَئِ فَاتَ الْأَعْمَا وَبْيَادَ مَلَكْ فقال ايوش ينحب إلي كميوش محبوب دتاتا قال اي يرد الله إلي بشري چرا واپس کیما تا الله نظر ما فوبو شر الناس خلق گورم فمسحه کو گورم فمسحهو نمسحهكو فرد الله اليه بشرهو الله ورت نظر واپس کو قال فاي المال احب إلي كميو کرير محبوب دتاتا قَالَ الْغَنَمُ اِغْدِيبِ فَوْتِيَ شَاطًا والدن وَرْكْرِشُ وَرْتَا گَدَبْ وَچُورَ وُلُنْكِ فَعَنْتَ جَهَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَعَنْتَ جَهَذَانِ اب آلیکی راغلی فانت جاد دوارو يوم آنا وای نتیج هغه کسته وي چې د وخې نه بچی پې دا کېې هغه بلارار به شي د پاه بندو بس جوړ کې ناتج چې اوخ لګې د له ولاړوي لکه قابلله هغه داې لوي چې د زنانا ولات کې هغې خدمت ته ولاړی نګوره ناتجغ سړی. چې خی بچے پیدا کی گی خدمت لولاری اقابل آغا زنانا لوئی چید زنانا اولاد کی گی دا خدمت لولاری فا انتا جہا دانی فا انتا جہا دانی نوبا فا انتا دواړو دانی نوبا چی روڑیو دے دوارو وولا دا اولا ده هذا یعنی ده بیزو ناغ پیدا شو بشو ده مالک شویو نو ده انت جاو ده والا ده یو مانا ده فانت فا جا هازانی ای ده دوار ده دی دوارو ده پیداوار مالکان شویو وولا ده هازا او د د او د ګړو د بچو مالک فکانه فکان هذا وادم من لیبلنی او د پارهو میدانو دو وښو هذا واې من بکه او د دیبل د پارهو میدانو د غواو هذا وادم منل غان او د دیبل د پارو میدانو د ګړو بیزو. ثم ان نه بیا به شک د عمللهکهطلابره سر راغلیوه برسته في صورتي په خپل شکل کې وهتی یو په شکل کې ف قاله رژون ویلیځو سړی مکیون غریبیمقد د ان قات عاتبي الحباو ختم شوي دي کټ شوي دي په م ی سباب في سفري په د سفر زما کې فلا بالا غلی یوم. دشته د ردل مننظرې مقصود ما د پارن ن الله بالله مګر پالله ثم بیکو بیاستا پهطونه مدتوننو سرتباني س الو قسوال دررن کوم بال الذي د غزات په نو الحسن چې در کړې د تا تګوره خګښایستهولجل د الحنه او سرمن خایسته. والمال او مال درکنه زدر نه غزاد پنم غاړم بعیرن یوخ اتبلغ به فی سفری چزورسه غم پدی مال سور سفر کی فقال دو ارت ال حکو کو کثیرت یره حقنه دې دی. منبدا چاچا حقنه پر کرو پما دې حقنه نظامه حاجت نصیوا سشي نشټنو بل دې کلاړ شوی زما پسر ډېر بو جون دیو دا حکم او دا بو کو فقال ملک ورثوي کانني عارف کث بو وی گنيش ژتا پی جنم 20 ځخ تا پی جنم لم تکن ابرسایا تا برشن وی يَقْزَرُكَ النَّاسُ خَلْقُ بَدَرْنَكَرْكَ كُولًا فَقِيرًا غَرِبًا فَاتْوَاكَ اللَّهُ نُوَلَّادَ ذَرْصَ دَرْكَلْ فَقَالَ نُدُوءٍ نَمَا وَرِشْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ وَإِمَا خُمْ مِرَاسْكِ غِسْتِ نَعْمَال كَابِرًا كَابِرًا كَابِرًا كَابِرًا كَابِرٍ دا غلوینه پیزه ته او شرافت کې او بیا دا غلوینه بلار مې لوي سره او نیک مې لوي سره او مو خدا سي نسبی مالدار روانيو هر سي هرکل او دا مالک شکر هرکو غريبي هي رکھا خابرن خابرن معنا باندې پوښوي دا هوي اے ذو میراث کې میاغسته مال دا غلوینا چې هغه مال او عزت او شرافت کې لوي او دا غلوینا پلار لار ملوي څړیو نیکمه لوي څړیو اور نیکمه لوي څړیو او زخو نسبي مالدار روانم فقال ان کنتا کاذیبان ملک ورطویلی ویکت درو جنی فی دعوه که استاپ دی دعوه کی تاکم دعوه چی دی درو گو که فسوی رک اللہ ایلا ما کنتا او دی گرزوی تا اللہ ستچتوی بس بیا نئی مالو اب بیا دغشان گندو خلکو تکرک کولا واتلل اقرهفي صورتې احې راغلیو دا مک هغه ګنج ته په خپل شکلو صورت کې په قاله له د ت ویلی مثلله مع قاله ل هذا ویلی ورت عليه مثلله مارت د هذا او واپس کړړیو د جواب پاغ په مسل دغ چېغ واپس کړړیو ف قاله مک ورتهینګونته کاې بند کته درژې فَسَیَّرَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلٰى مَا كُنْتَ اُذِ گَر زَوِتَ اللّٰه غَسَتَ چِ تَوِی نَبَسَ غَم نَارْسَ اللّٰه وَالصَّلَوَاتِ الْعَمَ اڑُن تَنَا غَلَو فِی سُوْرَتِهِ وَهَیَتِی پخپل شکلو صورت کې فَقَالَ ذِ مَلَکٌ لِ رَجُلٌ مِسْکِينٌ ذُو سَڑِ غَرِيبٍ وَابْنُ سَبِيلٍ ان قطاتبي الحبالو ختم شوي دي زما سراسباب پهې سفر زما کې فلا بلاغ غلیلیوما نشته د منظر مسوته تر ما تنن نه زله بالله ثم ب مگر مګدار الله په مدته بیاستا په تاونوانې اصلو کبلله سوال دغ نه کوم دا غزات په رد دا عليه چو واپس کړه د پتا باندې نظرستا شاتن یو ګټ درګړ درنوالم اته بللو به فی سفری چو زورسې ګمپدی باندې پدې خپل سفر کې فقال دو ارتوی قد کنت اعما او بشک زلنضم فرد الله الییا بسوری واپس کړه د یلا ما ته دا نظر زما فخذ ما شئتا راوا له زما ددي ګړونهوه چېې خوښشي دماشیته او پرې دغه چې د خوښشي فله قسم پالله لا اجهدو کلې یما لا اجهدو کلي یوما ددي یو ماه دا دا ضبه او مشت نه کوم زبه مشکته و ګرانی ل کوم په تاې او شي باه کې خسته وله چې اخلی تا هغه د پااره د رضااد الله عزهوهجلله چې دیز تهیشان خاونې ف قاله م لورته هم سیک مع لځان سره د مالری ساار کا په نه او بتيتون ب ش په تااسزما شو پړی شو فقد د ر اللهان الله د تا نه شو و ساحت و على صاحبه او غص شستا په دوار عمر غرو متفقن عليه د غران والفاظ معنا کوي والناقه العشرى بضم العين د عين زمذا او او مد ده وهي الحامل او انت وفی جا وفیاییت فنته جا معناولله نتاج د متوللي ګځې دلیو د بچپې دا کېدو داغې وال نې جونااکې نتیج د وخې د پاارداې کل قابللت للمراء لکهښضېله چې داړوي هذا ببتشید دلهام لاامبانې شددي. تهولله وله د ته د متولشي د پ داش دغې وه بماه انته جفناقا انته جا دولله د و مع ده ف موله د والناېژول قابلله بمانن د وړو معړ هذا هیوان دا نتیج د هیوان د پااره. او قابلا و ذاکل میری یوداد غیر دپارا قولوه ان قطوعت بی الحبال تا پحاصر دے حائی محمل دا او بائی موحد دا اسباب توي رسیت مراد دی خورسون دی دے کہ اسباب مراد و قولوه لا اجہدکا ماناہو لا اشکو علیک سختنکم پتا فی رد دشین پر اتکول دیو شکی تا اخذه اخلی اخلي او تطلبوه يم طلبه دما دمالنا او پر روایت د بخاری شریف کې ال احمد او کا ای زبستا तारीफنکم چته اوشه اخلي اوشه ورته محتاج ي پريږي زبدي तारीफنکم بلکي زو پدي خوشحال شم چته محتاج ي او يوشه والي باندې سو والا احمد او کا زبستا استايننکم متر کیشن پبرې حدودي شي ته حاج وي له شي ته محتاج کما قال لك څنګه چويلي د لسالاتو للحيات ندم وينشت د پوغ دوالید جونغ په ایمان ثا ای علا فوات طولها یعنی په فوت کې دو دوغ دوالید دی نو دا حدیث پا دیرو فوائدو مشتملو دا پا دیرو فوائدو مشتملو ادا اللہ حبیب دا خبر دے برد پار ذکر کا شگورا کلز اللہ امتحانا چالا مال ور کی نو سوک پا گڑو وڑو سر شی او اللہ تیغا مال والی خیرت خراب شي او چاله الله مال ورکی ناپخ کارونو کی دنیا ایم د خوشال عیشی قبر و خیرت ایم د خوشالوشی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین سکار دے جب انشاءاللہ ډیر وایو نن الله